«Мені щось не подобається твій голос. Чого ти розкис? Пам'ятай, що я тобі сказала. Все буде добре. Ти ще виграєш від цієї ситуації. Ти мені віриш?» «Вірю», – сказав він мляво. Йому дуже хотілося вірити. Але голос у нього був не зовсім переконливим. Це відчула Марина, тож зробила ще одну спробу. «Ти ж Георгій, а отже переможець. Ясно?» «Ясно. Вже веселіше відмовив той». «Передай Євдокії, що її малий переможець в порядку», – дзвонив і Денис. Спершу став жартувати, мовляв, він попереджав, що не варто ображати Антипова. Але коли Липинський досить різко відреагував на цей жарт, той запропонував йому свій варіант допомоги – натиснути на Антипова з гори, з податкової. Георгій відмовився. Приїжджав Ромко, цей хлопець виявився мудрішим – він нічого не казав, потиск його руки важив для Георгія більше, аніж розпотякування Дениса. Після того, як Лепинський остаточно зрозумів, що нічого не зможе зробити в цій ситуації, він впав у депресію. Перестав виходити з дому, припинив голитися, він лежав на ліжку і тупо дивився в стелю. Єва сиділа біля нього на стільці і мовчала. Це його заспокоювало. Він дуже неохоче відпускав її, коли треба було вийти в магазин, і тривожно чекав повернення. Георгієві здавалося, що коли вона поряд, йому нічого не загрожує. Єва увесь час мовчала. Мовчки прибирала, готувала їсти, прала, прасувала. Час від часу вони вмикали телевізор і дивилися новини. Якось уранці... Він не застав Євдокії біля себе в ліжку. Це його насторожило, а потім і налякало. Вона його ні про що не попереджала. Георгій звівся з подушки на ліктях. Його голова паморочилася від довгого лежання. Він вийшов у вітальню. Там Євдокії не було. Він зиркнув на картину. Сокіл Сапсан дивився йому просто в вічі. В його очах було торжество. Щось Засіпалося у Георгія в грудях. Він відчув якесь хвилювання. Це хвилювання було невідомого походження, проте він зрозумів, що це перечуття. Липинський ще раз подивився на сокола. Так, його погляд хотів щось сказати. Георгій боявся думати, але йому здавалося, що погляд був упевненим і радісним. Він поплентався на кухню. Євдокії не було й там. Він заварив собі кави і випив сухариками. Вийшов на балкон. Сусідній парк прокидався від сну і привітно шелестів. Георгій пішов у ванну і прийняв душ. Потім поголився і вдяг білу сорочку, сів у крісло і став читати. Подзвонили в двері. Він підхопився і попій до дверей, хоча в останню мить згадав, що у Євдокії свої ключі. «Хто там?» Спитав Георгій, підозрила, вдивляючись у Вічко. Посильний. Від кого? З підозрою перепитав Липинський. Від Османова. Георгій відкрив двері. Посильний передав йому якусь пласку чотирикутну річ, обгорнену папером. Він заніс передачу додому і здер папір. Це була фігура Георгія Переможця. Зад було написано Георгій, Георгію від Османа Агли. Бажаю тобі перемоги. Лепинський посміхнувся, уперше за багато днів у квартиру увірвалася Єва, саме увірвалася, поспіхом, грюкнувши дверима, неначе тікаючи від когось або від чогось. Побачивши Георгія після душу і огаління в білій сорочці, вона закам'яніла на порозі однак замить вже оговталася, сняла взуття і сама пішла у ванну. Вона дуже довго не виходила з відтіля. За якийсь час Георгій почув, що вона мугикає пісню. Він не міг повірити вухам. Так, вона співала. Крізь шум води він намагався розібрати мелодію і слова. «Що це таке? Невже йому вважається?» «Ні, не вважається. Вона співає. Ні, не може бути. Так і є». Вона співає Інтернаціонал. Георгій почув чітке кипіть наш разом возмущений і в смертний бой весті готов. Шум води припинився, і вона вискочила з ванни. Саме вискочила. Георгій зустрівся з її поглядом. Він був водночас радісний і винуватий. Чи, бува, не зрадила вона його, зненацька ашпарила думка. Це таємниче зникнення, душ, винувато-радісний погляд. Напевно, так і є. Поки я страждав, вона... Ні, я її не засуджую. Це природна потреба. В цьому немає нічого протиприродного. А все-таки, як прикро. Невже я ревную? Так, мені боляче. Тим часом Єва висушила волосся феном і стала варити собі каву. Григорій відчув, що думка про Євину зраду Різанула йому просто по серцю. «Хто він? Мій суперник. Один з її малохольної анархістської компанії? Так і є. Але чому? Чому тепер? Тільки не зараз. Тільки не зараз», – подумки простагнав він.